Allah-Allah dərsiniz bərkəs ediləsin, diyamət kimi cənnətə girməyimizə səbəb eləsin. Biz Şəx Abdəlqiqəyir Müşəxeyvənin bidətə bidəti gözəlləşdirən, bidətə həsən, yaxşı deyənlərə onların şübhələri və onların cavabları kitabından, demək ki, onlar ki, kitabın əsas böyük hissəsini, yəni, onların şübhələrinin hamısını götürdük, onların rəd cavablarını götürdük. Kim səhə bilər bidətçilərin bidətə həşən, yaxşı deməklərinə olan şübhələrini? Biz altı dənə əsas onların böyük şübhələrini sadədir xansı ki, onların bidət etməsinə, daha doğrusu olxsu, bidət edib onu həşən, yaxşı görmələrinə əsas səbəb bu altı şübhədir. Kim səhə bilər? Birinci? Ömər radiyyallahu anhunun təraifin namazını qıldırırsan sonra Bu nə gözəl bizdə ətdir deməsi. Bundan əvvəl Peygamber səhəminin hədisi Peygamber səhəminin hədisi də buyurur ki Mən sənlər sünnətən həsən Kim gözəl bir sünnət etsə Və hədisin sonunda Mən sənlər sünnətən seyyə Kim pis bir sünnət etsə Yəni pis bir yol qoyub getsə Və hədisin davamlıdır Sonuna gedər Yəni bu ə, ə, pis sünnət sözündən yəni bir əfsin pis, yaxşı, yəni yaxşı sünnət, yaxşı bir əf. Pis sünnət, pis bir olmasına e, yəni ideal lider olar. Bundan başqa ikinci Ömər radiyallahu anhdan varid olan əşər. Hansı ki, bu əşərdə Ömər radiyallahu anhu nə gözəl bir əf sözünü işlədir. Sonra üçüncü ha hə. İbn-i Məsud radiyallahu anhudan dəvayət olunan əsər Mə rə ahil muslimina həsənə fə huvə həsən. mü yaxşı gördükləri şey Allah yanında da yaxşıdır dəvayət o, ki Fəhəmət sabit deyil bu, yəni İbn-i Məsud radiyallahu anhudun sözüdür və qəşdi də nədir? Səhabələrin yaxşı gördükləri çünki hədsin Ümumi məzmununa aid odur ki, orada qəsd olan kimlərdir? Cəhabələrdir. Və həminisinin bəzi rəyə görə mücəmməlların icması alimləridir. Yəni adi siravi insanlar yox, mücəmməlların alimlərinin icması, yəni onların yaxşı gördükləri yaxşıdır. Və bilir ki, səhabələrin yaxşı gördükləri yaxşıdır. Onlar da heç zaman bidət etməyiblər. Əksinə olub Peyğəmbər səmənin sünnətindən möhkəm çıxış yaşayanlar olublar hemçinin e, dördüncü şüphe Hudeyk e, radıyallahu anh ben rabayet olunan kim ki sen diye e, onun zamanında yani Abdülmeniz bin Mervan adam gönder on yana ki biz insanlar artık iki iş üzerine toplamışız birinci küme cüm, namazında minberden bunu tutma ve ikinci ehsen doğrudur siz də əsər namazlarından sonra əlissələr e, danışmaq. Həminsinin bu hədisi, e, yəni bu rəvayətlərlə e, cavblar da aşağı ən birinci. Burada onlara heç bir zəlli yoxdur. Çünki bunu kimsə məsləhət görsə də, Odey rəziyallahu anh bunu inkar etmişdi. Bunu bir vəsəyə bənzə, bənzətmişdi. Yəni yüngül olsa da başqa bir vəsəylərin nisbətən yüngül olsa da qınutdatma vəsəyi ümumən onun bir vəsəyə olduğunu söyləmişdi. Həmçinin Hudeyf radiyallahu anh'ın anh, özünün səhabə olmasına, ixtilaf olması kimi və s. Yəni, rəd cavabları və ən gücürlər cavabları bütün indi qədər söylənilər də və bundan sonra söylənəcəklər də ən gücürlər cavabı hansı idi? Həh? Peygamberin, qayrını söyləyəm. Əhsən? Hər bir də zəalətdir, hər bir də Hər bir də zəalətdir. Hər bir də zəalətdir. Bu necə? Hər bir də Bu hadisdir. Hadisdən başqa, hadisdən başqa yerdə qalan şübhələrə ən o güclü bir çünbizdən etdi. Ayə bizimdə bizdə bu Yox. Heç. Hadis qalıb. Yox, o hadis hədith, həqiqətli Başqa <Gülüyor> heç bir kəsin sözü Peyğəmbərin sözü ilə bərabər götürülə bilməz. Yəni hədisə və ya da ayə qarşı zidd bir kəlam görsək, o kəlam əla dolmandır və biz buna aid yenə inşallah dəlillər gətəcəyik. E, 5-ci şübhə hı, İmam Şəfi. İmam Şəfi rəziyallahu olan iki rəy, hər iki rəydə bijətə gözəl deyir, lakin hansı bijətə yoxəvi mənada işlənə bilətə. Yoxəvi mənada 9-cu, 6-cı şübhələri bəli İzz ibn Abdus Salam-ın ona olan, yəni hədisləri, yəni kəlamlarda həmçinin bijətin yoxəvi mənasında onu gözəl demişdir. Onu hətta beş hissə bölmüşdür və yəni onun Və onun çəkdiği misallardan açıq-aydın görgüdür ki, o şəriətdə yenilik əlaqə olaraq bir şey demir. Yəni şəriətdə bizim bidət dediyimiz məsələləri gətirmir. Nə İmam Şafii nə o. Həmin şey biz İmam Şafiidən, həmin İmam Malikdən bəzi rəvayətlər gətiririk və bəzi, bir çox sələf alimlərindən, səhabələrdən və qeyrlərindən bidət istifadə etdikləri haqqında, bidət haqqında şiddətli sözlər deyib lidər ən güclü sözlərdən biri kim deyər? götürülür və rədd olunur kullün yuxadı və yurat illə Qəbrin. sahibili qabr, Pəyəməsəmin qəbrinə işarə edir. kulli <gülün> qabr, yuxadı və yurat hər bir söz götürülür və rədd olunur. Yalnız Pəyəməsəmin qəbriyəndən başqa. Qəbriyəndən başqa bir deyir, onun sözündən başqa. Yəni, hər bir kəsinin sözü rədd oluna bilər. Əgər Pəyəməsəmin sözün ziddi isə yalnız Pəy hər zaman götürülür. Həmçinin İmam Şafi ilə bir çox yəni, e, kelamlarını biz söyləmişdik. Yenə, bir neçəsini oxucaq Allahın zindən. İmam Şafi bir kelamını buyurur. İzə fi kitəbi xiləfi sünnəti rəsul illəh sallallahu aleyhə səlləm fəqulü bihə və dəu məqud Əgər mənim kitabımda Peyğəmbər sallallahu aleyhə səlləmin sünnətinə müxalif bir şey görsəniz, Onu deyin, yəni Peygamber Səmin sünnəsində olanı götürün, ondan əməl edin, onu deyin və mənim dediyimi tərk edin. Mənim kitabımda gördüyünüzü tərk edin. Yəni bu, böyük qədrə, malik olan bu alimin söylədiklərini buxan. Yəni öz yazdığını, öz dediyinin inkarına razıdır. Lakin Peygamber Səhəmin sünnəsinə hılaq olmasın. E, həmçinin İmam Şafii başqa bir kəlamda buyurur. كل حديث عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وان لم تسمعوني مني هي her bir kelamı, her bir hətfi mənim sözümdür hətta siz onu məndən eşitməxəz belə hətta وان لم تسمعوه مني پیغمبرsasam her bir kəlamı mənim sözümdür Yəni mən onun dediyini deyirəm, hətta siz məndən eşitməsəz belə. Yəni bu gün İmam Şafininin öz zamanında eşitməliyi hər hansı bir hədisi biz bu gün bilsək, ona gəlib çatmıyan, ona eşitmədi bir hədisi bugün gün biz kitablardan bu artıq İmam Şafininin kəlamıdır, bilin. İmam Şafif bu sözlə nə deyir? Yəni deyə məsələn özünün təfsil eləyər zaman, heç vaxt ona müxalif çıxmır. Həmçinin İmam Şafiyə rəhməhullah başqa bir kəlamında buyurur: "Kullu ma qultu da Ənə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm filəsə fə hadisə Rasulullah sallallahu əvlə və təqliduni mənim dediyim sözlərdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və müxalif bir onun sahih kəlamına, yəni ondan var idi on sahih hədislərə müxalif bir şey görsəniz, o zaman peyğəmbər sallallahu əleyhi daha əvlədi daha üstünü daha götürülməlidir, qəbul olmalıdır və mənə təqlid etməyin. Şeyx Rəhməhullah özünə doğru olmayan işlərlə təqlid olmasını inkar edir. Və mənə təqlid etməyin deyə buyurur. Həmçinin başqa bir cəlamında buyurur. Kulü məsələtin sahha fiha xəber an rasulillah sallallahu alayhi və sallam əhlin nəql iḫlaf mə qult fa ana raciun anha Fİ HƏYƏTI VƏ VƏĞLƏMUTI Allah-u Baxın bu alimin kəlamına Bütün məsələlərdə Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmdən bir xəbər Yəni bir hədis sabit olarsa Yəni sahih hədis varid olarsa Hədis əhlinin əhlinin söylədiyi Yəni hədis əhli onun sahih olduğunu söyləsə Və həmin hədis, mənim dedikliyimə mən müxalif olarsa, o zaman mən öz dediyim sözdən qayıdıram. Həyatımda və ölümümdən sonra. Yəni, o günahı öz zərdindən atır və özümün ardınca gedənlərə söyləyir ki, mənim xata olan sözümdən yapışmayın, tutmayın ondan, mənə təqlil etməyin. Həyatımda da qayıdıram, yəni həyatımda kimsə mənə gəlir xabirlirsə, o sözümdən qayıdıram və mən öləndən sonra... Əgər mənim sözümü müxalif, bir hədis görsək, o zaman mənim sözümü tərk edir, mən o sözümdən qaydıram. Niyə görə Şeyh e, Həfzəzullah yəni, ən çox İmam Şafiqnin sözünü gətirir, başqa alimlərdən çox, ona görə ki, vidiət əhli İmam Şafiqnin sözündən dəlil götürərək, necə ki, şübhə götürərək, özlərinə vidiəti gözəlləşdirməyi yol açmışdırlar. Lakin, başqa məşəb alimlərinin Başqa böyük alimlərin sözünü saymaqdadır. Çünki əgər belə kələmləri saysaq, yəni günlərlə oxşar da bitməz. Baxın, bütün məşhəb alimlərindən bu cür kələmlər vardı olmuşdur. Üzərsiz ki, İmam Malikdən kələmlər söylədiyik, həmin İmam ə, Əbu Hanifədən vardı olmuşdur. Əgər mənim sözümdə Peyğəmbər səsləmin kələmlər içində bir şey görsəniz, daşlara serpan, yəni mənim sözümü daşlara serpan, əgər yəni qəbul etməyin deyə. Həmçinin bütün alimlər Üçün, e, məsəb alimlərdən bu mənalı kəlamlar varid olmuşdur. Nəcə yəni, bu dəlilləri öz məsəb alimlərindən görəndən sonra o kəsslər onun doğru olmayan sözlərinə təqrid edirlər. Necə mümkün bu? Nəinki onun doğru olmayan sözlərinə təqrid edirlər, əksinə İmam Şafilinə, yəni imamlardan sonra çox-çox bidəətlərə də, yəni bidəətləri də ortaya çıxardılar olan zamanında bilətlər bu qədər artı, yəni, çox olmamışdır. Müəyyən məsələlərdə bilətlər var idi. Lakin indi, Allahım Ələdiyyət əhlinin, yəni əhli kəlamın, indi öz, özlərini məzəbçilər sayanlarının, hansı ki, onlar həmin məzəbin əsli, əslinin əhliyyətindən çox uzaqla əksər əməllərinə baxsaz, o əməllərdə bilətlə yol verirlər. Əksər məsələlərə qayıtsaq o məsələrdə bilətlə yol verirlər. Bu, yəni, müqəddiməni və bu yani, şübhələri və olaraq rədləri gətirdikən sonra şəx xatimə sonluq gətirir bu mövzusuna və öz xatiməsində buyurur və dedik ki, <cək> ədilləti dəllə alə ənə bidəti kulləhə seyyəə və qabihə və bəədə münəqəşəti şübəhəti il mühəssinini bidə, lilbidə və ibtəlihə yetəbəyyən bi vuduh Ənna qavlu bil-bidətil həsəmə qavlun batil müxalifi linnususu vəl-əsər Şəx buyurur ki, bütün bu bidət haqqında olan dəlilləri söylədikdən sonra və bütün bu dəlillərdən ailə olduqdan sonra ki, bidətlərin bütün növü pisdir və bütün növləri qəbul olunan deyil, rədd olunandır və həmsinin bizə bəyən olunandan sonra onların şübhələri və onların şübhələrinin olan rədd cavabları Onların bu şübhələrinin batil olduğu bəyin olduqdan sonra tam açıq aydın ə, bəyin olur ki, onların söylədikləri bu söz, yəni bidət əhlərinin söylədikləri bu söz. Hansı söz? Bidət iki qüsmə bölünür. Onun yaxşısı var, pisi var, həsəni var və həsən olmayan yəni yaxşı olmayanı var, bu söz batil olduğu ortaya çıxar. Yəni, onların bu iddiası batil olduğu ortaya çıxar. Şeyh buyurur, Və sə əd fi həv il xatimə, Əşərdə kəlimə Ətəəmminu ət ət fi əyyi vahidətin minhə kəfin fi bəyən-i butlan-i qəvli bidəxil həsənəm Bil-bidəxil həsənəm Və şeyq buyurur ki, mən bu sonluqda 10 kəlimə söyləyəcəm, yəni 10 başlıq söyləyəcəm, hansı ki diqqət yetirən görər ki bu 10 başlığın hər hansı birinə müxalif çıxan adam artıq ə, Yəni, biləsə, həsən deyənlərin hər biri, ə, hər kəs bu on başlıqdan hər hansı birinə və yaxsı bir çoxuna müxalif çıxar. İr lən ə, ə, yəbqinə şübhədən lil ə, mubtədi' və lə məqalə. Yəni, bu on başlığı söylədikdən sonra, yəni bu 10 başlığı, bu on kelamı insan özünə yol seçərsə, və özünə dəlil götürərsə artıq bizət əhlinə yol qalmaz Bizət əhlinin şübhələrinə yol qalmaz Öşək buyurur birincisi Ən ədilləti zəmmül bidə cəət mutləqətan əmmətən alə təsratihə Bizət haqqında gələn bütün dəlillər Peyəmbət sözlərindən varədə olan bütün dəlillər ümumi gəlir və bu haqqında dəlillər həddsiz çoxdur. Həmçinin biz birəsə nərazisən, pis olmasına burandan da də dəlillər gətirmişdik. Yəni burandan, Əhmədsəddan, həmçinin səhabələrdən gələn rivayətlər də olan üçün dəlillər ümumidir. Yəni bütün vidiyətləri şamil edir və sayı çoxdur. Ləm yəqə fiha istisna ə albeta və ləm şey şeyin mimma yəxtedi ənə minha ma huwa huda və la caa fiha kull bidətin lakin bu ümumi dəlillər çoxsaylı dəlillərdən heç birində bir istisna var idi olmayıb yəni bütün bidətlər zəvaletdir filan bidətdən başqa belə bir şey var idi olmayıb yəni dəlillərin sayının çoxluğu ilə bərabər və hadisələrin müxtəlifliyi ilə bərabərdir. bu kəlamlar müxtəlif məclislərdə, müxtəlif yerlərdə, müxtəlif zamanlarda, müxtəlif məqamlarda, müxtəlif insanların yanında söyülür. Lakin bu qədər çoxluğu ilə bərabər bu dəlillərin heç bir istisna var idi olmuyor. Yəni bir əfənin yaxşı olmasına dair. Və əgər də deməsəm, buyurmayım ki, bidət İslam növündə hidayət var. Əgər ki, bidət halalətdir, filan-filan növlərindən və s. Və la şey ilmin hādīhī min hadhe ma'na buna uyğun mənada heç şey varid olmuyor. yani bir əten hansı bir növünün istisnası varında hiçbir şey varid olunmuyor velo <gülüyor> kana hunaka bil atam yaqtadi an-nazar <gülüyor> an-nazar ash-shar'i fiha anaha hasana la zakra zalika fi la zikra zalika fi her hansı bir növündə bir yaxşılıq olsaydı onu İçində bir hidayət olsaydı o mütləq bir ayədə və yaxsı da hədistə zikr olunmalıydı. Yəni, bu haqda Allah Əzmədər bize beyan edərdi. Ləkinnəhu ləhücəd. Ləkin birə bir şey yoktur. Yəni, bir, bir dəlil, dəlil yoktur. Fədəllə alə ənnə tirlikəl ədillə biəsrihə alə haqiqəti zəhrihə min kelləm min, min kulliyyəti və li umumun ləzi ləhə etəxəllək ən muqtədə fərəddə mənə əsraf. Və burdan açıq adın görünür ki, bütün dəlillər hamısının eyni mənalı olmasına ondan istisna, heç bir istisna olmasına açıq adın görünür ki, bizətin bütün növləri yəni zəlalətdir, onun heç bir növü istisna deyilir və buna görə də bizə vacibdir ki, biz həmin dəlillərin, həmin nüsuslarının zahirindən əməl edək. Zahirində Fəyəmə Səhəm necə buyurubsa Onu götürək və bundan kənara çıxmaya Zahirində nədir? Kullu bidətin dolələ Bütün bidətlər zələlə İkinci başlıq Ənə qad səbətə Fə usulü əlmiyyə Ənə kullu qayətin kulliyyə Əv dəlilin şərəiyyin kulli Ər təkərrəf Fə məvadiin kəsirə Və ve ahvalen əhv muhtelifa ve lem yaqtarin biha taqyiid ve la taksiis fe zalika dalilun ala baqaiha ala muqtada lafzha al amm al mutlaq şeyh ki bize usul elmindən aydındır ki eğer bir hadise bir məlumat bir xəbər müxtelif zamanlarda müxtelif məkanlarda müxtelif məclislərdə təhkər olunarsa müxtəlif və müxtəlif hallarda təhkər olunarsa və heç bir xüsusiləşdirici qeyd gəlməzsə yəni bu ümumi kəlamdan heç bir xüsusiləşdirici qeyd gəlməzsə o zaman həmin xəbər, həmin hədis ümumi ləhzinin üzərində qalır yəni ümumiliyində qalır ondan heç vaxt heç nəyi Kənar etmək olmaz, çıxartmaq olmaz ki, bu ümumilikdən kənarda nəsə bir şey var, istisna olan bir şey var deyə çıxartmaq olmaz. Bundan sonra şey buyurur, və əhədithu zəmmül bid'əh və təhdir minhə minhədəl qabiyyə Bid'əhdin pis olması və ondan çəkindirmək haqqında olan hədislər bu yəni, dəlilə uyğun gəlir, bu usulü qaydaya uyğun gəlir. Yəni müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif əhvallarda, hallarda müxtəlif məclislərdə təkrər olunub bu cür bu hadislər lakin bu ümumilikdən xüsusi istisna olan heç bir şey qeyd olunmuyor. Waqad kana Nebi sallallahu alayhi ve sellem yura dedi. Yura dedi min فوق المنبر ala mal'in min al-muslimin fi awqatin katira wa ahwalin muxtalife an kulli bi ahsan wa ala. Necə ki Peygamber sallallahu Çox dəfələrlə minbərlərin üzərindən xütbə verərək bütün bidətlərin zəlalət olması haqqında bəyan edir. bu zaman, yəni xütbə verən zaman onun qarşısında müsəlmanlar sayı həssis çox olur. Yəni zaman müxtəlifliyi, məkan müxtəlifliyi və həmişə qarşısında insanların müxtəlifliyi olur. Lakin bununla bərabər heç bir şey bizə vardı olmadı ki, fəhm etsəm, yəni bidətlərin hamısının zəlalət sözündən başqa bir şey söylədi. Və ləm ayə və la hadis taqid və heç bir ayədə və yaxud da heç bir hədisdə bir xüsusi növünün bundan ayrı, yəni cəlalətən uzaq olması haqqında heç bir şey varid olmamışdır. Müəyyə öyrə xilaf-ı zahir-i minə umum fihə. Yəni elə bir şey varid olmamışdı ki, həmin kəlamə uyğun olaraq biz ümumi, yəni bütün bir cəhətin zəlalət olmasından nə istisna edər. فَدَلَّ دَلِكَ دَلَالَسًا وَادِحَةً عَلَى أَنَّهَا bu, açıq aydan davarat edir ki, bütün biletlər, davaratlı sözü ümumiliyinde qalır və hiçbir şey istisna olabilmez. Üçüncü başlık İcmiyyə əs-sələf-salə Mən səhəbət və təbiyin və hər hərubə anha və ammən istəsmə bi şeyin minha və həmişənin üçüncü başqa şəxsiyyətdir sələf salihin səhabələrin təbiinlərin onların ardını və gəlinlərin hamısını bidət əsəbi bir əfi məzmum yəni günahlı sayması hamsı bidəti qabih qabih yani xoşa gəlməyən, bəyənilməyən sayması və həmçinin hamısının bir əhiddən və bir dəq əhlindən qaçması. Yəni bunlar açıq-aydın dəlil edir ki, bidət, e, bidətin ah, yaxşı növü yoxdur, hamısı pisdir. və ləm yəqə minhum fi zəlikə təvəqqə və lə istisna, بِحَسْبِ الِاسْتِقْرَاء yədüllü üçən vaidəhə alə annə bidə küllə şeyə liş fiha şeyun hasam və həm səhəbələrimizdən yəni səhabələrdən təbiinlərdən və onların ardınca gələnlərdən heç bir kəlam varid olmamışdı ki onlar ya istisna etsin biyyət mövzusunda yəni ümumi biyyətin cəlalətə olduqdan bir şeyləri istisna etsin və yoxda sussunlar yəni onun yaxşı yoxsa pis olması səbəbi ilə sussunlar Əslində hər hansına yəni onu pisləmək vaahid olmuşdur. Yə yəni bizim sələf ümmətimiz o həftə bu, bu mövzuda icma etmişdilər. İcma bilirsiniz bizim dəlillərimizdəndir. Bizim dəlillərimiz Quran, sünnə və sonra icma qiaxtır. 4-cü başlığa buyurur şeyə anəl mutəəlliqəl bidəə yəqtədi dəlikə binəfsə liənnəhu min bəbəl mudadəşşərəi واتراح الشرع وكل ما كان بهذا المبادئ ثم حال ان ينقسم الى حسن و قبيح يكون منه ما يحمد ومنه ما يذم الا إذ اذا يصح في فيما في, في المالقول ولا منقول الاستحسان من مشاقه الشرعية. Bu, dördüncü başlıqda şeyh buyurur ki, bid'ət haqqında görünən dəlillərdən, yəni okunmuş dəlillərdən ayqındır ki, məlumdur ki, bid'ət şəriyyətimizə ziddir. Yəni, Quran və sünnətə ziddir. Əgər Quran və sünnətə ziddirsə, mümkün deyil ki, o təriflənsin. Onun, yəni, iki qismi olsun. Pis və yaxşı qismi olsun. Yəni, onun yaxşı qismi olması mümkün deyil. Bir şey ki, Quran və sünəsizlidir, onun yaxşı qisminin olması mümkün deyil və yaxud onun tərifə layiq qisminin olması mümkün deyil. Və bunun mümkün olması nə ağıla sığmır, nə də dəlilə. Yəni, heç bir insan ağılman, yəni, ağıl sahibi olan insan deyə bilməz ki, hər hansı bir şey Quran və sünəsizlidir, lakin özü bir şeydir. Mümkün deyil, yəni, ağıl sahibi olanı söyləyə bilməz. Həmçinin şəriyyət dəlillərinə, yəni, e, mümkün deyil ki, E, belə bir şey təsdiq etsin. Beşinci başlıq şeyh qurur, Ən e, qıvıl bid'ə bid'ə fil həsənə yəstəhbəbul ibtidə ələ ələ e, e, məsrəiyyə və lə yümkün məəhü raddəəyi bid'ə Bid'ətin müəyyən növünün yaxşı olması demək, ümumi bid'ətlərə qafatır. Və bundan sonra mümkün deyil ki, kimsə desin ki, Yəni bu bir bidəti qafslını bağlasın. Ümumiyyətlə müəyyən məsələlərdə kimsə desə ki, "Filan bir bilət, yaxşı bir Artıq qapı açıldı. Nəyə görə? Şəxs səbəbini gətir. Nəyə görə qapı açılır? Nəyə görə bir bidət yaxşıdır, ikincisi pisdir, onun qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Şəxs buyurur. Yəni, "Kuhu sahib bidə." Sebidə i ana bil Ona görə ki, hər bir bidət sahibi öz bidətinin yaxşı olduğunu söyləyəcək. Çünki bidət əhliəri, əhl əhli, əhli müxtəlifdilər. Müxtəlif məzhəblərdən müxtəlif yollardadılar və hərəsinin müxtəlif bidəətləri var. Bir bidətçi öz bidətini gözəl görür, başqalarının pis görür. Başqa bir bidətçi özünkini gözəl görür, bunun etdiklərini pis görür. Artıq bidətə yaxşı demək qapısı açıldısa, bütün bidəətlər gözəlləşir. Əşəf buyurun. Və, e, və kədə və rəfiətə şeyə qoyulana ana əlməntəjlə və cəhmilə və xəvariz və açılarsa o zaman rafizlər deyək ki bizim bidətlərimiz gözəldir mənətcəllər deyək bizim bidətlərimiz gözəldir xəvariz deyək bizim bidətlərimiz gözəldir və bu cür yerdə qalanlar cəhmilər deyək bizim bidətlərimiz gözəldir və bütün bidət əhli sufilər əhli kəlam və bugünkü günümüzdə Yəni, təriqlərin, yəni, sufi təriqətlərinin sayı hesabı yoxdur. Yəni, hər kəs, şək yoxdur ki, öz bidətini gözəl görür və bu qafı açılarsa, əgər kimsə desər ki, bi gözəl bidət və pis bidət məsləsi var, yaxşı pis bidət məsləsi, yəni, ıı, iki qismə onu bölmək doğrudur, o halda qafı açıldı və hər kəs öz bidətini gözələşdirəcək və İslam'a əlavə olmuş bu məsələlərdə pis heçinə qalmayacaq. Kimsə, yəni, müxtəlif tərəflərdən hamısı gözəl hesab olunacaq. Lakin biz ümumən onların bütün hamısına rəccə və qaytarırıq fəyələmək səhəmək kəlamı ilə. Kullu bidətlə vələlə. Bütün bidətlər zəlalətdir. E, altıncı başlıq şeyh buyurur. Mə dəbiti fi bidə və mə müraciə fihi. Bir əsif gözəlləşdirmək üçün dabi, yəni hər hüdud, qayda hansıdır? Yəni hansı qaydaya əsaslanaraq biz hansı bir şeyə gözəl deyə bilərik? Yəni hardan gəlir bu qaydanı götürmək ki? Ya məsələn sünnətində, ya yəni, Quranda varmı elə bir qayda ki, həmin qaydaya əsaslanaraq bir əsərin, ki, filan bir əsər gözəldir, filan bir əsər pisdir? Belə bir şey vardı onda. Həmişənin Bidyətə gözəlləşdirən kim olmalıdır? Hansı dərəcəyə insan olmalıdır? Kimin hüququ şadır ki, bidətə gözəldirsin? Kimin hüququ çatmır? Yəni bu bunu yəni bu iki sualı bidətçilərə yəni və yaxud da bidətə gözəl deyənlərin qarşısına vuruşaq. Və sonra onların mümkün olan cavablarını sayır, yəni ehtimallarını sayır və buyurur ki, ənqı ilə əgər desələr ki, əddabətul muafaqatəş-şərə. Fə qulnə Mə və fəqşər, leysə bidətdən əslən. Əgər ki, bidətin dabiti, yəni onun həddi, hüdudu şəriyyətə müxalif olmamasıdır, şəriyyətlə üst-üstə düşməsidir. O zaman biz onlara cavab verərik ki, şəriyyətlə üst-üstə düşən məsələ bidət deyil. Şəriyyətlə üst-üstə düşən məsələ, şəriyyətlə gələn məsələ bizim şəriyyətimizdir, bidət deyil, yenilik deyil. Və... Onların ikinci cavabını, yəni mümkün olan ikinci cavabını, əgər desələr ki, el muraci əql, yəni onu hüdudunu təyin edən bizim ağlımızdır, ağıldı, o zaman biz onlara cavab qaytaraq ki, Qulna, əl-əql muxtəlifə və mutəbəyinə fəəyyuhumə müraci fi -fə zəli və aynə yəqbəl xikmə. E, O zaman bir şəxs şey deyir ki, biz olaraq cavabı qaytaraq ki, ağıllar müxtəlifdir. Və o zaman biz hansı ağıllı ilə götürək? Kimin ağıllı ilə götürək məsəlini? Kimin ağlını ortaq məxrəc götürək ki, bu ağılla görə bidətləri yaxşı və yaxşı da pis olaraq biz yəni, qisimlərə böyücəyik. Və hansı ağıldır ki, o ağıll üzərində insanlar toqlansınlar? Əgər insanlar... Müəyyən bir insanın ağılının üzərində toqlanırlarsa, onun dediklərinə əsaslanırsa, elə onun səbəbindəndir ki, bu deyilə ümmət ıxtılaq içindədir. İnsanların ağıllarının arxasında getdiklərindən dolayı bugün ümmət ıxtılaq bir parça-parçadır. İnsanları bir edəcək, vahid edəcək bir şey var. O da şəriyyətdir, o da Quran-ı sünnətdir. O da haqdır ki, onun arxasında getmək lazımdır. və kullu sahib bilət yezmü annə həsənə əqlən və hər bir bilət sahibi öz bilətinin yaxşı olduğunu ağlı ilə iddia edir yəni ağlılara qalsa o zaman hər bir bilət sahibi öz bilətinin yaxşı olduğunu iddia edir yəni bu üslubla da biz yəni hansı bilətə yaxşı deyə bilmərik Mən hər iki halda hər iki cavabında yəni, şəriətə uyğun desə onun özü sözü özünə rəd cavabıdır ağınla desə öz sözü özünə فالجواب هذا. فكل إدعاء يدعي söz باطل olduğu ortaya çıkar. 7. başlık Yuqal bi إذا جازت الزيادة في الدين باسم البدعة الحسنة جاز أن يستحسن أن يستحسن المستحسن حذف شيء من الدين ونقصه باسم البدعة الحسنة Kədədir. Əgər e, yəni, həmçinin Bizətə xəsən deyən kəslərə Belə cavab vermək olar ki Əgər dinə Əlavələr etmək caiz isə İcazəlitsə Gözəl, yaxşı bizət adı verməklə Dini əlavələr etmək caiz isə O zaman Kimsə də deyə bilər ki Dindən müəyyən şeyləri silmək də caizdir Gözəl bizət adı ilə Dindən müəyyən şeyləri silmək də caizdir Bir şeyə yəni artırmaq caizdir. Əgər dini biz kamil saymırıqsa, əgər Allah xalanın deyi tamamladığı ayəsini biz lazımnca qəbul etmiriksə, əgər peyğəmbərin bütün bir ayələrdəki kəlamını lazımnca qəbul etmiriksə və nələrsa əlavə edə biliriksə, yəni nələrsə siz də bilərsiniz bu ad altında. və la bəbi. Yəni, bu iki arasında heç bir fərq yoxdur. İki iş arasında artırmaq və azaltmaq arasında heç bir fərq yoxdur. O, o baxımdan ki, hər ikisi şəriətin dəlillərinin ziddir, hər ikisi dinə müfalifdir, hər ikisi dinə özündən nəsə əlavə etməkdir. Azaltmaq da dinə nəsə əlavə etməkdir. لِأَنَّ الْبِدْأَ قَدْ تَكُونُ fiiliyyətən və qəddək onu tərkiyyətən. Ona görə ki, bir bidəçilərin bidəti bəz Müəyyən şeyləri etməklə və bəzən müəyyən şeyləri tərk etməklə olur. Müəyyən fəlləri tərk etməklə bidət edilir. Məsələn, deyək ki, bəzi bidət əhli ümumən namazlarda əl qaldırmaqı birinci təşbihdən başqa əl qaldırmaqı tərk ediblər. Olan bu tərk etməsi özü bidətdir. Yəni bidət həm müəyyən artıq əməllər etməklə mümkündür, həm də müəyyən əməlləri tərk etməklə mümkün olur. Yəni, bu baxımdan kimsə istədiyi şey dinləm silə bilər və deyər ki, gözəl bidəs edirəm. Və qəttəkunu tərkiyyətən fədəyəd din beynə ziyadəti və nəqəs və keyfə bihə və dalələ. Və şeyh ki, bu zaman din iki bu yəni, bidəsinin arasında qalar. Artırmaq bidəsindən əsilmək bidəsi. Bu iki cədaləsinin ortasında qalar. Yəni, necə insan dinini tapar? İnsan bu halda necə bilər ki, doğru olan, olan, sahih olan din hansıdır? Hansı yolun arxasınıca gedər o zaman? Yəni, bütün hamısı insanların ağıllarına uyğun, istədiklərlə uyğun olar. 8-ci başlıq Şeyh buyurur, qalə bə'duhum iləkən fi şəriə bidə, bidə fil həsənə fəinnənə nəbtəd'u tərkül bidə fil həsənə və nəra ələmin əməl Lidinlə və dünyələ Və şəhb buyurur ki Onların bəzilər deyirlər ki Əgər Onlara həmçin sözlər rəd cavabıdır Əgər dinimizdə Gözəl bir dət, yaxşı bir dət varsa Şəriətimiz yaxşı bir dəti qəbul edirsə O zaman Biz onu tərk etməklə bir dət etmiş oluruq Onun tərki Özü bir olur Lazım ki bu zaman ona əməl olsun Və nərə ədəmə əməl bihə Ən fəlidinlə və dünyanə Və onlar özləri eyni vaxtda deyirlər ki, lakin həmin bilətləri tərk etmək bizim dinimiz üçün və dünyamız üçün daha xeyirlidir. Və əcməli kəlmətinə Və bizim bir olmağımız üçün onun tərkib daha xeyirlidir. Və əbəd ən firqatı vəl-ixtilaf Və həmçinin həmin bilətləri tərk etmək firqələrə parçalanmaqdan, ixtilaflara düşməkdən də, yəni o düşməyin də qarşısını alır. və inkənə qaulnə hədə عليه برهان فلاتجوز مخالفته. Yəni onların bu öz sözləri özlərinə bel cavabıdır. Və bu deyənlər sabitdirsə, yəni sabitliyini görürlərsə, artıq ona müxalif çıxmaq olmaz, caiz deyil. və illəm yekun aleyhi برهان فهو Bidətun həsənə. Və deyirlər ki, onlar, əgər bizim dediklərimizə dəlil-sübut varsa, dəlil-sübut yoxsa, o zaman dediklərimiz gözəl bidətdir, yaxşı bidətdir. Və hiyə məmulun bihə indəkum və bu, yəni, əməl olunandır, onlar tərəsində əməl olunandır. Həl-bidəti ələ cəmi furud, bətülətin və huva mənəriyib. Və yəni, aydın görüşür ki, bidət istənə hallarında yəni, batirdir, yəni, bəyənilməyəndir, qəbul olunmayandır. Doxuncu başlıq. Ənəl qəvlü bidətli həsənə yüəddi ilə təxrifü din və ifsədi. Bidətə həsən demək, yəni, bidətə yaxşı demək o dinin təxrifinə, yəni, dinin dəyişdirilməsinə səbəbdir ə din dəfə baş verilməsinə verməsinə səbəbdir. Çünki kimsə artırırsa və yaxud da azaldırsa, deməli nəyisə dəyişir, yəni təhrif edir. Təhrifə səbəbdir. Yəni kulləmə caə qəumun zədə fi ddin və smuhu bidə tun və bidə təsuru biə və təzidu alə al-ibadətəş-şərəiyə fəyəşəyyərədə Və hər bir yeni bir qovrum, yeni bir tayfa, yeni bir tariqət gəlib, özündən bir şey artırsa və desə ki, gözəl bir dəxtdir və bir şeyləri azatsa dinlə, desə ki, gözəl bir dəxtdir, artıq dində bir şey qalmaz və din zaman keçdikcə təmamilə dəyişər, ibadətlər təmamilə dəyişər və yüksüdükə mə fəsədətil ədiyəniz səbiqa və dində fəsad baş verər, necə ki? Öncəki ümmətlərdə fəsad baş verir. Yəni, öncəki ümmətlər öz dinlərini dəyişdiriblər bu tür üsuzlarla. Yəni, təhriz etməklə, nəyəsə azaltmaqla, nəyəsə artırmaqla öz dinlərini dəyişdiriblər. Fəyəcib, iqlaqı bəbəl ibtidə küllü, himəyətən də din, nə Və bu baxımdan da bütün biz əxt qapısını bağlamaq lazımdır ki, dini qorumuş olaq, dini qoruyub saxlamış olaq o dində səhritlərə yol verməyək necə ki bizdən ümmətlər buna yol verməklə cəhətlə düşüblər və 10-cu başlıqda şeyx buyurur mənə alimə annə rasulullah sallallahu an-rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm huwa a'lamul xalq il-xalq və ahsahul xalq fi bayan və nəsə və ansahul xalq li-haqiqə alimə annə qad ijtema sallallahu aleyhi ve sellem, kemal il ilim bilhaq və kemal il qudra alə bəyanihi və kemal il iradəsi ləhu və buyurur bu 10-cu başlıqlar əgər kimsə bilsə ki və etiqad etsə ki, həqiqətən Seyyəqəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məhlugatların ən ilmisi olur və məhlugatların ən əfsah, yəni ən doğru danışanı olur Yəni, danışan zaman ən xata etməyəni olub. Xatasız danışana. Yəni, ən nativ insan olub. Və həmçinin eytiqat edərsə ki, Peyğəmbə Səsələm məxluqatların ən nəsihətçili olub. Yəni, insanlar üçün ən xeyir istəyəni olub. Yəni, bunları bir kəs bilərsə, o zaman artıq bilər ki, həqiqətən, Peyğəmbə Səsələm kamil elmə yəni öz dinində Allahın ona verdiyi elmdə kamil elmə və kamil beyan etmə qüdrətinə və kamil iradəyə malik idi. Yəni, Allah s.q. ona bunları vermişdi. Yəni, fəyəmək istəyirsəm, kimdənsə axlı deyildi. Kimdənsə qorxub elmi gizlətmirdi. Danışıq qabiliyyətinin ən gözəli ondaydı. Və elmin ən güclüsü ondaydı və məhəkəməlin ilmi və ləqudrəti və liradə yəcbi vücudu, e, vücudu ələ məflub ələ əsməli -əl və cəhəd əgər biz etiqət deyirsək ki Peygamber səhəm elmin, qüdrətin və iradənin kamilliyi toplanmışdır yəni insanlarda olan təbii ki insanlarda olan elmin, iradənin qüdrətin, kamilliyi toplanmışdır artıq vacib olur ki o, yəni özünə üzərinə vacib olanı, yəni tələb ondan tələb olanı lazımincə kamil şəkildə yerinə yetirsin. Ən kamil şəkildə çatdırsın insanlara. <gülüyor> Feyəlm en kəlamun sallallahu əleyhi və səlləm əbləğ məyəkon. Və biz bilirik ki, bu dəlillərdən anı ki, peyğəmbərin kəlamı, yəni onun hədisləri ən gözəl, yəni insanların ən başa düşəcək şəkildə olan kəlamdır. Və əsəmə məyəkonu və əəzəmə məyəkonu E, bəyannam i umurud din və kəlamının da ən gözəli, ən yaxşısı dini işlərin bəyanındadır. Yəni bəyan dini çatdırmasında daha gözəl. Çünki dini öz başından, öz ağlından yox, Allah tərəfindən ona verilmiş ilmlə yayırdı. Wa amma ma yakunu bayan bayan al umurud din. Feman wa qara hadha fi qalbihi və əməni bihə imanən cəzimən əlimə ilmən yəqinən ənnə ləv kənə hünəkə bidətən həsəmə ləbəyyənə hələnə və əxberənə bihə Resulullah sallallahu səlləm fələm mələm yəfəl əlimnə ənnə kulbidətən ələlə Kim əgər bu deyilənlərə iman getirərsə qəlbi yəqinlik içərisində olarsa əni imanı yəqinlik dərəcəsində çatarsa, artıq o heç bir şəhk şübhəsiz bilər ki, Peyğəmbəs Əsləm əgər dinimizdə gözəl bir dəət olsaydı, onu bizə çatdırardı. Heç bir şəhk şübhəsiz ki, Peyğəmbəs Əsləm gözəl bir dəət olsaydı, onu bizə bəyan edərdi, bizə çatdırardı. Əgər bunu Peyğəmbəs Əsləm bizə çatdırmayıbsa, Güzel bir diyetin beyanı, yani bizə beyan olunur ki, belə bir diyetin növü var. Artıq bu açıq aydın dərəcəti deyir ki, bir diyetin belə bir növü yoxdur. Yəni bütün diyetlər cəlalətdir. O bəh fa inə munasıf. İrtəammələ hādilə kiləmatil əşrə kəfətəhu fi beyani qutlənə qavli bidətli Yəni insaflı bir kəs bu on sayılmış kəlməyə O, on başlığa diqqət eləyərsə, insafla yanaşarsa, o, artıq bidətdən əl çəkər. Bidətin bütün növlərinin batil olduğunu qəbul edək və İslamda həsən bidət, yəni gözəl, yaxşı bidət olmadığını təsdiqləyək. Təkeyfə irə səmiyyə qablə dəlikə əl-əyyət vəl-əhədis vəl-əsərəlləti əl yennəssün fil-məvdur. Əgər bu 10, yəni kəlimə, bu 10 başlıqlar insana bu yəqinliyi gətirirsə, yəni biləsin, hamısının pis olması, hamısının zəaləsi olması yəqinliyi gətirirsə, bu, acil bir insanın söylədiyi kəlimələrdir. Bundan öncə sayılmış ayələr, hədislər, əsərlər necə? Yəni, o insanın qəlbindən bu şübhəni mı deyə. Yəni, həmin sayılmış dəlillər bu mövzuda, yəni bu bilət mövzunda, Açıq aydın kəşərlidir. Iz lan yabqa indehu şekun aw şubha iz kana e, Əgər həmin insan insaflı insamsa, artıq onda heç bir şey şübhə qala bilməz. Yəni bu dəlil sübutları və bu on başlığı kəlamı, yəni başa düşərsə, onda heç bir şey şübhə qala bilməz. Walakin e, li hawa nufus sarira sər, e, la La ta'lam ta ka e, asala Allah az-zawjal an yurina haqqan haqqan wa sonunda çok güzel dua ediyordu ve ki bu peygamberle varid olup bu dua Allah Subhanahu taala istəyirik ki bizə haqqı haqq olaraq göstərsin və bizə ona ittiat etməyi, yəni haqqa ittiat etməyi nəsib etsin və həmçinin bizə batılı-batıl kimi göstərsin və ondan çəkinməyi bizə nəsib etsin. Allah təala bütün dəstəğimizi qəbul etsin və bizi eşidib yaxşınə təvəllü olardan etsin. Subhanallahi hamdi ashad la ilaha